Через, вдавав із себе простого, але Годюр відразу вирахував у ньому львівського панича, студента, можливо, недовчиного, адуката. Тому, аби зі свого боку перевірити Езбіста, відразу взяв його на діло. Зв'язкові донесли, що в великому газівському селі Кам'яна комуністи з району позабирали у селян хліб понад обов'язкову норму проподатку. Завантажили на фіри і вранці мають вивезти, а перед тим будуть ночувати в голови сільради. Годюр узяв десяток своїх бійців, переодягнувся в форму майора НКВД, запропонував чотору Чорноземському один із своїх кулеметів, трофейний ручний дегтяр, сам прихопив автомат ППШ, який у півці називають Фінкою, і ясного березневого вечора з'явився у Кам'яні. Біля сільради в два ряди стояли підводи з випряженими кіньми, вщерт наповнені мішками. Годюр помітив, що кожен добротний, ретельно залатаний, де треба мішок зі збіжем, має написані хімічним олівцем ініціали господаря, серед них і КВС. Добро його вуйка в перших Василя. Фіри охороняли двоє солдатів енквд з автоматами. Годюр із Чорноземським підійшли до них. Майор Козлов із обласного управління, а є той стрибки со мною. Доложите обстановку. Солдати доповіли, що вони з районного управління. Призводять конфітхацію хліба у кулаку. Командир і уповномочений у хаті голови сільради. П'ють, навірно, погодився майор. Годюр витягнув за халяви фінський ніж і одним ударом у печінку зарізав НКВД-ста. Скосивши погляд, він побачив, як чотер чорноземський двома блискавичними способами обеззброїв другого солдата і скрутив тому в'язи. Інші бійці тим часом захопили сільраду, але знайшли там лише переляканого сторожа. Годюр наказав обшукати приміщення, забрав зі зламаного сейфа печатку, всякі такі документи, Розбив телефонний апарат і наказав запалити будинок. Сторожа, який трусився під кущем, як криль, взяли з собою, аби показав, де живе голова, і не підняв алярм до того, як запалає сільрада. Укритій бляхою хаті голови, світилося в усіх вікнах, як наріздво. Годьор дав наказ бійцям тихо знешкодити охорону, оточити хату, взяти під контроль вхідні двері і усі вікна, а сторожеви підійти, загримати шиби, крикнути «Сільрада горить!» і відразу після того, чим душ тікати, куди очі ведуть. Офіцер і сержант НКВД, районний уповноважений, місцеві комуністи-активісти вибігли з хати напіводягнуті, розчервоніли від самогону, деякі зі зброєю, і потрапили під прицільний вогонь. Годюр побачив, як офіцера НКВДста розстріляв із кулемета особисто Чотар Чорноземський. Так уже двох чекістів спровадив до дітьків на моїх очах, тож не конче він заслений ворогом, війдий, так і зі штабу УПА. Як зазвичай бувало, коли Годюр нападав на село, вцілів голова сільради. Почувши алярм, він першим чином заштовхав у комору біля вікон свою дружину і дітей, а сам, зробивши вигляд, що шукає табельну зброю, пістолет ТТ, загаявся в хаті, а коли дорогі гості вибігли на двір, заховався під дубове ліжко, звідки його й витягли повстанці. «Комуніста?» – запитав голову Годюр. «Боже, борони!» – відповів голова. «Пане провіднику, який комуніста? Я християнин!» «А чого став головою?» Комуністи сказали, або будеш головою, або разом із родиною в Сибір. «Розуміло», – сказав Годюр. «Відтепер будеш служити Україні?» «Та я, та я», – залементував голова. «А ще ж я що проти?» «Гаразд», – подобрів Годюр. «Твої хатніх не вбито нікого?» «Нікого, слава Богу!» Скаже жінці, хай дасть нам поїсти. А сам піди порахуй своїх гостей, чи всі лежать на подвір'ї, чи хтось утік». Вранці Годюр наказав голові зібрати колосіль ради тих сільських газдів, у яких вчора конфіскували хліб. Перед тим, як повернути людям украдене, у них комуністами збіждя, Годюр забажав виголосити якусь патріотичну промову, але позаяк фальші не терпів з малого то говорив просто, як у корчмі за пивом. Люди добрі, ви видете, що робе? Комуністи-москалі, руські-чекісти, совєти-прокляті забирають у вас послєднє. Чого ви лежите на печі? Чого не опираєтеся? Чекаєте, аби всіх пограбували, постріляли, вивезли в Сибір? Газди одним вухом слухали Годюра, а поглядами вишукували свої мішки з хлібом на фірах. Люди добрі. Я ж джерелева, продовжував Годюр. Дехто з вас мене знає. У мене в Кам'яні є родина. Бачите, я не терплю. Я почав боротьбу в цих краях проти руських, у мене ціла армія. Армія в Годюра, якщо брати суто регулярний склад, складалася з десяти осіб, крім нього самого, і прислано зі штабу Упа захід Чотря Чорноземського але за потреби для проведення певної акції він збирав понад 100 добре озброєних бійців, які у цивільному житті мирно працювали, хто на землі, хто коло якогось ремесла у Джерелеві або в Чернівцях. «Забирайте назад свій хліб, чесні газди», сказав кам'янчанам Гадюр, « але знайте, кожного разу я вас від комуністів не зможу рятувати, тому записуйтесь у мою армію, «Джерелівську сотню УПА. Ходіть самі, посилайте своїх синів, не чекайте, як віївці закивас усіх виріжуть. Ніхто в його армію не записався. Газди покивали головами і розійшлися по фірах за своїми мішками. Про те, що комуністи через кілька днів можуть знову прийти, намагалися не думати». Зате гонор Василя Годюра отримав звичний пошанівок. Після ще кількох вдалих операцій проти советської влади штаб УПА «Захід» через зв'язково підтвердив його повноваження командира джерелівської сотні УПА, а чотар Чорноземський, який відлучався зі звітом у Галичину, привіз наказ про те, що Василеві Годюру присвоєно військове звання «сотник». Також його призначено під районним провідником ОУН, і йому надано конспіративне псевдо-довбуш. Почувши це останнє, Годюр як на долоні побачив свою долю. Бо незважаючи ні на що, він таємно від езбівця, і довіряючи лише трьом бійцям, друзям дитинства,